Шостий. Почувши, як відмкнулись двері камери, Овід з якоюсь млявою байдужістю одвернув очі. Він думав, що це йде полковник мучити його знову допитом. Вузькими сходами йшло кілька солдатів, стукаючи об стінку карабінами. Хтось поштиво промовив. «Тут дуже круто, Ваше Преосвященство!» Овід судорожно підхопився, і відразу ж упав назад, задихаючись під болісним тиском ременів. Монтанеллі увійшов із сержантом і тримав ваттовими. «Прошу вас, ваше Пресвященство, трохи почекайте», – схвильовано сказав сержант. «Зараз вам принесуть стілець. Вибачте, якби ми знали, що ви прийдете, то приготувались би». «Ніяких приготувань не треба. Будь ласка, залишіть нас у двох» і чекайте мене своїми людьми внизу. Слухаю вас, ваше, ваше Пресвященство. От стілець, дозвольте поставити його коло ліжка. Овід лежав заплющеними очима, однак відчував, що Монтанелі дивиться на нього. Сдається, він спить, ваше Пресвященство? Почав сержант, але Овід розплющив очі. Ні, сказав він. Коли солдати виходили з камери, їх спинив вигук Монтанелі. Обернувшись, вони побачили, що він нахилився над ліжком і розглядає ремені. «Хто це зробив?» Сержант взяв під козирок. «З особливого наказу полковника, Ваше Пресвященство!» «Я нічого не знав про це!» Сіньор Ріваресе промовив Монтанелі повим, повним відчою голосом. «Я ж казав вашому пресвященству», – відповів Овіт з чорстокою посмішкою, що ніколи й не сподівався, щоб мене гладили по голівці. «Сержанти, коли це зроблено?» «Після того, як ув'язнений намагався втекти ваше пресвященство. Більше, як два тижні тому принесіть негайно ніж і розріжте ремені». «Вибачте, ваше пресвященство». Лікар теж хотів зняти їх, але полковник Феррарі не дозволив. «Негайно принесіть ніж!» Монтанелі не підвищив голосу, але солдати бачили, що він аж по полотні гніву. Сержант дістав з кишені складний ніж і нахилився, щоб розрізати ремінь на руці в'язня. Але зробив це незграбно і ще тугіша затяг його. Незважаючи на всю свою терплячість, Овід здригнувся і закусив губу. Монтанелі поспішно підійшов до ліжка. Ви не вмієте, дайте мені ніж, сказав він сержантові. А. Овід глибоко зітхнув від полегкості і витяг руки, коли впали ремені. Монтанелі одразу ж перерізав і ті, що зв'язували ноги. Зніміть ще й кайдани, сержанте і ходіть сюди, мені треба з вами поговорити. Він став біля вікна і чекав, коли сержант звільнить в'язня від кайданів. Потім сержант підійшов до нього. «Розкажіть мені, розкажіть мені все, що тут робилося», – сказав Монтанелі. Сержант, нічого не приховавши, розповів йому все, що знав про хворобу Оведа, про дисциплінарні заходи і про даремні спроби лікаря, полегшити становище в'язня. — Мені здається, ваше Пресвященство, — додав він, — полковник хотів використати ремені, щоб примусити в'язня дати потрібні йому свідчення. — Свідчення? — Так, ваше Пресвященство, я чув позавчора, як він обіцяв Ріваресові зняти їх, якщо той, — тут він глянув на овода, — відповість на одне його запитання. Мантанеллі стукнув кулаком по підвіконню, і солдати перезирнулися. Вони ніколи ще не бачили лагідного кардинала таким розгніваним. Щодо овода, то він забув про існування всіх тих, що були в його камері. Він забув про все на світі, окрім фізичного відчуття болі. У нього звело все тіло, і тепер він потягався, Збоку набік перевертаючись і відчуваючи полегкість. Можете йти, сержанте, сказав кардинал, не турбуйтеся про те, що порушили дисципліну. Ви повинні були відповідати мені. Дивіться, щоб ніхто не заважав я вийду сам, коли закінчу. Коли двері за солдатами зачинилися, Монтанелі сперся на підвіконня і дивився кілька хвилин на захід сонця. Щоб дати оводові трохи відпочити. Мені казали, промовив він нарешті, сідаючи коло ліжка, що ви хотіли побачити зі мною наодинці, коли ви почуваєте себе досить добре, щоб говорити, я до ваших послуг. Монтанеля говорив дуже сухо і звисока, щоб взагалі було йому невластиво, поки овід лежав у кайданах. Він був для нього просто скривдженою, закатованою істотою. Але тепер він пригадав останнє їхнє побачення і смертельну образу, якої той завдав йому. Овід дивився на Монтанелі, недбало під першою рукою голову. Він якось умів прибрати гарну позу, і поки лице його залишалося в тіні, важко було здогадатися, скільки лиха зазнав він у своєму житті. Але коли він підвів голову, про ясному вечірньому світлі одразу ж стало видно, який він був блідий, змучений, і як виразно позначилися на ньому страждання останніх днів. Гнів мантанелів вмить зник. Здається, ви були тяжко хворі, сказав він. Дуже шкода, що я нічого не знав про це. Я припинив би всі ці ваші страждання, овід знизав плечима. «На війні всі засоби добрі», – холодно промовив він. «Ваше Пресвященство протестує проти кайданів з погляду християнства, тобто спираючись на певну теорію. Але не можна ж сподіватися цього від полковника. Він безперечно не хотів би зазнати цього на своїй шкурі, так само, як і я. Але це вже питання особистої вигоди. У даному разі я переможений. То чого ж ви хотіли?» Це ще дуже люб'язно, ваше Пресвященство, що ви прийшли сюди, хоча, очевидно, до цього вас спонукало християнське вчення відвідувати ув'язнених, ах так, я й забув, і хто напоїть одного з малих цих, і так далі. Це не дуже похвально, але один з малих цих вам надзвичайно вдячний. Сеньор Ріваресе, перебив його кардинал, я прийшов сюди, думаючи про вас, а не про себе. Коли б ви не були, як ви кажете, переможеним, я б ніколи не заговорив з вами, після того, що ви дозволили собі в останнє ваше побачення. Але ви маєте надійну перевагу у в'язненої хворої людини, і я не міг відмовитися прийти. Якщо ви хочете мені щось сказати, то ось я тут. «Чи ви посилали по мене лише для того, щоб потішитись, ображаючи старого?» Відповіді не було. Овід відвернувся і лежав, прикривши рукою очі. «Мені дуже шкода турбувати вас», – хрипко нарешті промовив він. «Але дайте мені трохи води». На вікні стояв кухоль з водою. Монтанеллі встав і приніс його. Обійнявши одною рукою хворого, щоб допомогти йому підвестися, він раптом відчув, як вогкі, холодні пальці, немов кліші, стисли йому руку. Дайте мені руку швидше, на хвилину, прошепотів Овід. Хіба вам важко? Тільки на хвилину. Він сховав лице на плечі Монтанелі. Все тіло його тремтіло. Випийте води. Сказав Монтанеллі, трохи помовчавши. У мовчки послухався. Потім знову ліг і закрив очі. Він і сам не міг би пояснити, що з ним трапилося, коли рука Монтанеллі торкнулася його щоки. Він тільки знав, що за все своє життя ніколи не почувався так жахливо. Монтанеллі присунув стілець ближче до ліжка і знову сів. Овід лежав нерухомо, як мертвий, і лице в нього посиніло і витяглося. Після довгого мовчання він розплющив очі і спинив на Монтанеллі погляд. – Дякую, – промовив він. – Вибачте, здається, ви мене щось питали? – Вам не можна зараз говорити. Якщо у вас є що сказати мені, то я, мабуть, прийду завтра. Будь ласка, залиштеся, Ваше Пресвященство. Серйозно, я цілком здоровий. За останні дні я, правда, щось трохи розклеївся, та й то наполовину це було прокидання. От спитайте хоча б у полковника. «Я роблю власні висновки», – спокійно відповів Монтанелі. «Так само і полковник. І знаєте, часом вони в нього дуже дотепні». Дивлячись на нього, важко повірити – але іноді в нього виникають оригінальні думки. Наприклад, у п'ятницю, здається, останнім часом я ще плутаю дні, я попросив дозу опіуму. Це вже я пам'ятаю чудово. То він прийшов до мене і каже, що виконав би моє прохання, але тільки тоді, як я скажу, хто відчинив браму. Я навіть можу точно повторити його слова. Якщо вам справді боляче, то скажете?» «А коли ж ні, то це буде для мене доказом, що ви прикидаєтесь!» «Тоді це не здалося мені таким комічним!» «Але ж це надзвичайно смішно!» Він несподівано вибухнув якимось різким, неприємним сміхом. Потім, круто повернувшись до мовчазного Монтанелі, почав говорити все швидше і швидше, так зайкаючись, що його було важко зрозуміти». А вам не смішно? Зазвичайно, ні. Хіба у благочистивих людей є почуття гумору? Все здається т -т трагічним. Наприклад, тієї ночі в Сособорі, який у вас був урочистий вигляд? Та й у мене була п -п патетична постать у ролі Богомольця. Ма, мабуть, ви не бачите нічого смішного навіть у цій справі, коли прийшли сюди? підвівся. — Я прийшов вас вислухати, але ви сьогодні занадто схвильовані, щоб говорити. Хай краще лікар дасть вам чого-небудь заспокійливого. А ми поговоримо завтра, коли ви як слід виспитись. Висплюсь? О, ваше просвященство, я ще встигну виспатись, коли ви дасте згоду на план полковника, мунця свинцю. Чудотовий, заспекіливий засіб. «Я вас не розумію», – сказав Монтанелі, вражений, дивлячись на овода. Овід знову розсміявся. «Ваше Просвященство! Ваше Просвященство! Правдивість – головна християнська чеснота! Невже ви думаєте, що я не знаю, як полковник дотомагається вашої згоди на військовий суд. Краще вже дайте її, ваше Просвященство. Усі ваші брати-прилати давно б уже зробили так на вашому місці. І ви б заподіяли цим так-так багато добра і так мало зла. Справді, це не варто тих безсонних ночей, що ви провели у Ваганні. Будь ласка. «Перестаньте хоч на хвилину сміятися», – перебив його Монтанелі. «Скажіть мені, звідки ви все це знаєте? Хто вам сказав?» «А хіба полковник ніколи не казав вам, що я диявол, а не людина?» «Ні? А мені то частенько. І в мене таки справді є такий дар відгадувати чужі думки. Знаю я і ваші». «Ви, ваше Пресвященство, вважаєте мене дуже неприємною людиною, і, боючись за свою чутливу совість, ви дуже хотіли б, щоб хтось інший вирішив мою долю. Хіба не вгадав?» «Слухайте», – сказав кардинал дуже серйозно, і знову сів коло нього. «Звідки б ви не довідались про це? Але ви кажете правду. Полковник Феррарі боїться, що ваші друзі – Спробую ще раз влаштувати вам втечу і хоче цьому запобігти. І тим якраз способом, про який ви говорили, бачите, я з вами цілком щирий. Ваше просвященство завжди славився своєю ще щирістю, вставив Овід голосом сповненим болю. Ви, звичайно, знаєте, провадив далі Монтанелі. Що по закону я не маю ніякої влади у світських справах. Я єпископ, а не легат. Але в цій окрузі я користуюсь великим впливом, і полковник певно не наважиться на такий крайній захід, не діставши від мене принаймні хоч мовчазної згоди. Досі я рішуче протестував проти цього плану, але він вперто намагається переконати мене і запевняє, що в четвер коли в місті збереться сила люду, щоб взяти участь у процесії, треба сподіватися збройної спроби влаштувати вам втечу, яка, напевно, скінчиться кровопролиттям. Ви мене слухаєте? Овід байдуже дивився у вікно. Він обернувся і стомлено відповів. Так, я вас слухаю. Може, вам справді важко сьогодні вести таку розмову, — Краще я прийду вранці. Справа дуже серйозна, і я хочу від вас цілковитої уваги. — Мені хотілося б покінчити з цим сьогодні, — промовив Овід тим самим тоном. — Я чую все, що ви кажете. Якщо справді через вас країні загрожують заколити і кровопролиття, то йдучи проти плану полковника, «Я беру на себе страшну відповідальність. Я гадаю, що в його словах деяка правда все ж таки є. Але мені здається, що на рішення полковника певною мірою впливає його особиста неприязнь до вас. І, можливо, він перебільшує небезпеку. Особливо в цьому я переконався сьогодні, коли побачив цю обурлову жорстокість». Тут він глянув на ремені й кайдани, що лежали на підлозі. І вів далі. «Якщо я згоджуся, я вбиваю вас. Якщо відмовлюся, ризикую вбити невинних людей». Я багато думав над цим і докладав усіх сил, щоб знайти якийсь вихід з цього страшного становища. І нарешті я вирішив. «Вбити мене і врятувати невинних людей». Це єдине рішення, до якого може прийти християнин, якщо права рука спокушає тебе, і так далі. Я не маю честі бути правою рукою вашого просвященства, до того ж поводився з вами ганебно. То висновок ясний. Тільки хіба ви не могли б сказати мені це без такої довгої промови? Ой, говорив стомленим, байдужим, Повним презирства голосом, як людина, який усе набридло. «Ну?» – спитав він, трохи помовчавши. «Так ви вже вирішили, ваше Просвященство?» «Ні». Овідобернувся, обернувся, заклав руки за голову і подивився на монтанелі напівзаплющеними очима. Кардинал, низько схиливши голову, замислився. І легенько постукував рукою по спинці стільця. «О, давня! Така знайома звичка!» і «Я вирішив, – мовив Монтанелі, підводячи голову, – я вирішив зробити так, як, мабуть, ще ніхто не зробив. Коли мені сказали, що ви хочете мене бачити, я вирішив прийти до вас і віддати все у ваші руки». «У мої руки?» «Сеньор Ріваресе, я прийшов до вас не як кардинал, не як єпископ і не як суддя. Я прийшов до вас як людина до людини. Я не прошу вас сказати мені, чи ви знаєте щось про змову, якої боїться полковник. Я чудово розумію, що коли б ви знали, то це ваша таємниця, і ви не скажете мені нічого. Але я прошу вас поставити себе на моє місце. Я вже старий» і, безперечно, мені недовго лишилося жити. Я хотів би зійти в могилу з незаплямованим кров'ю руками. А досі вони ще не були заплямовані, Ваше Преосвященство. Монтанель трохи зблід, але спокійно говорив далі. Все своє життя я повставав проти насильства, жорстокості, де б я з ними тільки не зустрічався. Я завжди був проти смертної кари в усіх її формах. Я протестував і продовжую тепер виступати проти військових судів. За це я впав у немилість при минулому папі. Досі свою владу і вплив я використовував на діла милосердя. Прошу вас вірити, що я кажу правду. Тепер я маю зробити цей вибір. Відмовившись, я ставлю місто під загрозу повстання з усіма його наслідками І це, щоб врятувати життя людині, яка глумиться над моєю вірою і ображає мене особисто Хоча це звичайної дрібниці І яка, я певен, поверне життя своє, коли їй дарувати його, на все лихе Але все ж ідеться про те, щоб врятувати людське життя він помовчав хвилину і сказав далі: Сеньоре Рівареся, усе, що я знаю про ваше минуле, дає мені право вважати вас за легковажну, жорстоку і безпринципну людину. До певної міри я цієї думки і тепер, але за останні два тижні ви показали мені, що ви людина відважна і віддана своїм товаришам. Ви здобули любові пошану солдатів, а це не кожний зуміє. І тоді мені спало на думку, що, може, я помилився, і ви кращі, ніж здаєтесь. До цього кращого у вас я й звертаюся і благаю сказати мені чесно і щиро, що зробили б на моєму місці. Запанувало довге мовчання. Потім він відглянув на Монтанелі. У осякому разі я вирішив би сам і не боявся б наслідків своїх вчинків, і не став би лицемірно і боягузливо перекладати рішення на плечі інших, як це роблять полохливі християни. Напад був такий несподіваний, і його сила і завзятість так дивно суперечили тій недавній байдужості, яка відчувалася в воді ще за мить перед цим, що, здавалося, ніби він скинув маску. «Ми, атеїсти, – Палко говорив він, – розуміємо, що коли людина несе якийсь тягар, то повинна сама його нести, аж поки вистачить сили. А як впаде під ним, то що ж, тим гірше для людини. А християнин іде скаржитися до Бога або до своїх святих. А коли вони не допомагають йому, то до своїх ворогів. Вічно шукає спину, куди б перекласти свій тягар». Хіба у вашій Біблії, Требнику та інших брехливих богословських книжках нічого не сказано, як вийти з такого становища, що ви прийшли до мене і питаєте, що вам робити? Та що це таке? Невже я ще не досить натерпівся, і ви хочете відповідальність з себе перекласти на мої плечі? Кінець кінцем ви лише вб'єте атеїста, людину, яка підриває релігію. Справді, це невеликий злочин». Він спинився, задихаючись, і раптом вибухнув знову. «І ви ще кажете про жорстокість. Адже ж цей клопуухий осел і за рік не міг би мене вимучити так, як ви. У нього на це не вистачило б глузду. Усе, що він міг надумати, це туго затягти ремені. А як вони далі не затягуються, то вже й край його винахідливості. Цей дурень може зробити тільки це». А от ви співаєте іншої. Будь ласка, підпишіть самі собі смертний вирок, а то я занадто м'якосердний. Справді, треба бути християнином, щоб додуматися до такої Гедоти. Лагідним, співчутливим християнином, який, блідне побачивши туго затягнутий ремінь. Коли ви ввійшли сюди, немов ангел милосердя вражені варвоством полковника. Мені наперед треба було б знати, що справжні муки почнуться тільки тепер. Чого ви так дивитесь на мене? Згоджуйтеся, звичайно. Йдіть додому обідати. Усе це не варто такого клопоту. Скажіть своєму полковникові, що він може розстріляти мене, повісити, одним словом, як йому зручніше. Може навіть засмажити мене живцем, коли це його хоч трошки позбавить тривоги, і хай тільки якнайскоріше. Овода трудно було впізнати, у нестямі, від гніву і розпачу він важко дихав і увесь тремтів, а очі його так і сипали зеленими іскрами, немов у розлюченого кота. Монтанелі встав і мовчки дивився на нього. Він не знав причин цих безумних докорів, але розумів, що так хвилюватися могла лише людина, доведена до краю, і, зрозумівши це, забув про всі образи. «Заспокойтеся», – вимовив він, – «я не хотів так вразити вас. Справді, у мене і на думці не було перекладати на вас свій тягар, бо вам і так занадто важко. Я ніколи ще свідомо не робив так ні з одною живою істотою». «Брехня!» – крикнув Овід, виблискуючи очима. «А єпископство?» «Єпископство? А ви вже забули? Як легко ви все забуваєте! Коли хочеш, Артуре, я напишу, що не можу їхати! Я мусив вирішувати! За вас! У дев'ятнадцять років! Якби це не було так гидко, то воно було б дуже смішно! Доволі!» Розпачливо вигукнув Монтанелі, схопившись руками за голову. Тоді знову опустив їх і повагом рушив до вікна, сів на підвіконі, спершись плечем до обграти, і притулився до них лобом. Овід, тремтячи з голови до ніг, лежав і дивився на нього. Нарешті Монтанелі підвівся і знову підійшов до нього. Гоби в кардинала були якісь попелясті. Дуже шкода. Промовив він, марно намагаючись говорити своїм звичним спокійним голосом. Але я мушу йти додому, мені щось не здужується. Він трусився, як у гарячці. Від люті овода вмить не лишилося й сліду. «Падре, невже ж ви не розумієте?» Монтанелі відсахнувся і закам'янів. «Тільки не це». Прошепотів він нарешті, «Господи, все, що твоя воля, тільки не це. Я з божеволію». Овід підвівся на лікті і взяв його тремтячі руки в свої. «Падре, невже ви не розумієте, що я не потонув?» Руки Монтенелі враз зледеніли і заклякли стало мертве мовчання потім монтанелі став на коліна і сховав обличчя на грудях овода коли він підвів голову сонце вже сіло і на заході догоряло червоне полум'я вони забули про час і місце життя і смерть обидва забули навіть що вони вороги артура прошепотів монтанелі «Невже це справді ти? Ти повернувся до мене з мертвих?» «З мертвих!» – повторив Овід, здринувшись. Він лежав, поклавши голову на плече Монтенелі. «Немов хвора дитина в обіймах матері!» «Ти повернувся до мене! Нарешті повернувся!» Овід тяжко зітхнув. Так, промовив він, і ви мусите зі мною змагатися, або вбити мене. Мовчи, Каріно, до чого все це тепер? Ми не мов двоє дітей, що заблудилися в пітьмі і вважали один одного за примару. Тепер ми знайшли один одного і вийшли на світло, мій бідний хлопчику. Як змінився ти? Боже, як ти змінився? У тебе такий вигляд, ніби цілий океан земного лиха пройшов над тобою. А колись у тебе бояло життя. Артуре, невже це справді ти? Мені так часто снилося, що ти повернувся до мене. Але я прокидався, і навколо було порожньо і темно. А якщо, як знову я прокинусь і побачу, що все це сон? Дай мені переконатися, що все це правда. Розкажи, як усе це сталося? Дуже просто. Я заховався на вантажному судні і поїхав до Південної Америки. А там? Там? Там я жив, коли це можна назвати життям, поки з того часу, як ви навчили мене філософії, я побачив багато дечого, окрім духовних семінарій. Ви кажете, що я вам снився. Ви мені теж. Він замовк, здригнувшись. Якось почав він знову. Я працював на рудниках в Еквадорі. Не як шахтар. Ні, як попихачу шахтарів. Разом з китайцями, робив усяку випадкову роботу. Ми спали в бараці коло самого спуску в шахту. І однієї ночі я був тоді хворий, на ту саму хворобу, що й тепер, і носив каміння під палаючим сонцем. Я, певно, марив, бо бачив, як ви війшли у двері. В руках у вас було розп'яття. Як онтеон на стіні. Ви молилися. Пройшли повз мене, не повернувшись. Я гукнув вас, благаючи допомогти мені. Просив дати мені отрути, або ножа, або чого-небудь, щоб покінчити з усім, поки я не збожеволів. А ви... Він закрив однією рукою очі, а другу все ще стискав Монтенелі. Я бачив з вашого обличчя, що ви чуєте, але ви навіть не оглянулись. І йшли собі далі і молилися. Коли ви скінчили і поцілували розп'яття, ви глянули на мене і прошепотіли. Артуре, мені дуже шкода тебе, але я не смію цього показувати. Він гніватиметься. Я глянув на дерев'яне розп'яття і побачив, що він сміється. Коли я прокинувся, і навколо був барак, і китайці, я все зрозумів. Мені стало ясно, що ви більше дбаєте про те, щоб зберегти ласку свого Бога, ніж врятувати мене з пекла. І я завжди пам'ятав це. Забув тільки тепер, коли ви торкнулися мене. Я ж хворий, і колись я любив вас». Але між нами нічого не може бути, тільки війна, війна і війна. Нащо ви держите мою руку? Хіба ви не розумієте, що поки ви вірите в Ісуса, ми можемо бути тільки ворогами? Монтанелі схилив голову і поцілував понівечену руку. Артуре, як же мені не вірити в нього, коли я не втратив віри за всі ці. «Жахливі роки! Звідки ж візьметься у мене сумнів тепер, коли він повернув тебе мені? Не забувай, я думав, що я вбив тебе. Вам ще доведеться це зробити? «Артуре!» То був крик, повний справжнього жаху. Але Овід немов не чуючи далі: «Будемо говорити чесно». Без всяких викрутів. Ми з вами стоїмо на різних краях безодні. І нічого вдіяти не можемо. Не можемо простягти один одному руку. Якщо ви не можете або не хочете відмовитись від цього, він кинув погляд на розп'яття, що висіло на стіні, то мусите зробити те, що вимагає від вас полковник. «Згодитися? Боже мій! Артури! Та я ж люблю тебе!» Лице овода пересмахнулося від болю. «А що ви любите більше? Мене чи це?» Монтанеллі повільно підвівся і у охопив жах. Він увесь якось ослаб, побляк, не мов морозом листок. Він прокинувся, і тепер перед ним знову була порожнича і пітьма. Артуре, май до мене хоч трохи жалю. А у вас? Багато у вас було до мене жалю, коли ви своєю брехнею погнали мене на цукрові плантації. Ви здригаєтесь? Ах ви, м'якосерді святоші, і це людина з Божою душею. Людина, яка все життя кається в своєму гріху Ніхто ж не помре, окрім її сина Ви кажете, що любите мене? Занадто дорого коштувала мені ваша любов Невже ви думаєте, що я можу забути минуле І знову зробитися колишнім Артуром від кількох теплих слів Забути, що я мив посуд у бродних кублах І доглядав конею фермерів Гірших тварюк, ніж їхня скотина, Що був блазнем у ковпаку, З бубонцями в мандрівному цирку, Був на побігеньках у матадорів Під час бою биків, Був рабом кожного, Кому заманулося б сісти мені на шию, Забути, як я голодував, Як на мене плювали і топтали ногами, Як я жібрачав, Прохаючи хоч запліснявілих недоїдків, А мені відмовляли, Бо собаки мали перше право на них Та що там казати, хіба я можу розповісти вам все, що ви мені заподіяли А тепер ви любите мене Чи сильно ж ви мене любите? Досить сильно, щоб відмовитися ради мене о свого Бога Що він зробив вас? Що він зробив вам цей вічний Ісус? Що він вистраждав через вас? Що ви любите його більше за мене? «Чи не запростромлені руки він такий дорогий вам? То гляньте на мої, подивіться, тут, і тут, і тут!» Він розірвав сорочку і показав свої страшні рубці. «Падре, його рани не справжні, його страждання брехня, тільки я маю право на ваше серце. Падре, немає такої муки, якої б я не зазнав через вас!» Якби ви тільки знали, яке було моє життя, і все ж я не вмер, я все стерпів, я навчився володіти собою, бо хотів повернутися і змагатися з вашим Богом. Це було мені щитом проти власного серця і врятувало від божевілля і від другої смерті. І тепер, повернувшись, я знову бачу його на моєму місці, його що пробув на хресті лише шість годин І повстав із мертвих Падре, мене розпинали п'ять років І я теж повстав із мертвих Що ж ви тепер хочете зробити зі мною? Що ви хочете зробити? Він замовк Монтанелі застиг немов витисаний з каменю Або покійник, якого посадили на стілець Спочатку під бурхливим потоком розпачу овода він здригнувся, мов під ударом батога, але тепер він сидів нерухомо. Після довгої мовчанки він підвів голову і промовив якось мляво і покірно. «Артура, говори ясніше, ти так збентежив і злякав мене, що й нічого не розумію». «Чого ти вимагаєш від мене?» Овід повернув до нього страшне, мов примарне обличчя. «Я нічого не вимагаю. Хіба можна вимагати любов? Ви вільні вибрати з нас двох того, хто вам дорожчий. Коли ви любите його більше, вибирайте його». «Я не розумію», – стомлено повторив Монтанелі, – «що я маю вибирати?» не в моїй владі змінити минуле. Ви мусите вибрати когось одного. Якщо ви любите мене, скиньте хрест і йдімо звідси зі мною. Мої друзі знову готують мені втечу. І з вашою допомогою це їм легко вдасться. Потім, коли ми вже будемо по той бік коридону, відкрито визнайте мене своїм сином. Коли ж ви любите мене не так сильно, щоб піти на це... Коли цей дерев'яний ідол більше важить для вас, ніж я, ідіть до полковника і скажіть, що ви згодні. Тільки йдіть швидше, звільніть мене від муки бачити вас. З мене й так досить». Монтанелі глянув на нього і затремтів. Він починав розуміти. «Звичайно, я то поможу твоїм друзям, але їхати з тобою – це неможливо». Я священник. А від священників я не приймаю ніяких послуг. Я не хочу більше ніяких компромісів, падре. З мене вже досить їх і їхніх наслідків. Ви мусите відмовитися від сану священника або від мене. Як я можу от, от тебе відмовитись? Артуре, як я можу? Тоді відмовтесь від нього». Вибирайте одного з нас. А ви, певно, хотіли б поділити свою любов, половину дати мені, а половину вашому Богові. Ні, пробачте, я не візьму залишків після нього. Якщо ви належите йому, то ви не мій. Ти хочеш розірвати мені надвоє серце. Артуре, Артуре, ти хочеш, щоб я збожеволів Овець стукнув кулаком об стінку. «Ви мусите вибрати між нами!» – повторив він ще раз. Мантенелі виняв захований у нього на грудях невеличкий футлярчик, в якому лежав клаптик зім'ятого паперу. «Дивись», – мовив він, – «я вірив у вас, як в Бога, але Бог – це глиняний ідол, який можна розбити молотком». А ви брехали мені все життя. Овід засміявся і повернув папірець Монтенелі. — Яким молодим буваєш у девятнадцять років? — Взяти молоток і трощити ним речі здається так легко. — Та воно легко і зараз, тільки тепер я сам опинився під молотком. — А ви ще знайдете силу людей, яких можна оплутувати брехнею і вони навіть ніколи про це й не довідаються. «Боля твоя», – сказав Монтанелі, – «хто знає, Може, і я б на твоєму місці був такий жорстокий, але я не можу зробити того, що ти вимагаєш, Артуре, Але зроблю все, що зможу. Я влаштую тобі втечу, а коли ти будеш у безпеці, тоді зі мною щось трапиться в горах». Або я вип'ю чогось помилково замість снотворного. Як захочеш. Чи це задовольнить тебе? Це все, що я можу зробити. Великий цей гріх. Але сподіваюся, він простить мене. Він милосердніший. З несамовитим криком овід простяг до нього руки. О, це вже занадто! Це вже занадто, що я зробив, щоб ви так думали про мене. Яке ви маєте право? Хіба я хочу помститися? Невже ви не розумієте, що я хочу врятувати вас? Невже ви не бачите, що я вас люблю? Він схопив руки Мантанелі і вкрив їх палкими поцілунками і слізьми. Падре, ходімо з нами! Нащо вам цей світ попів та ідолів? Він вкритий пилом віків, і він наскрізь прогнив, і повний зарази і бруду. Тікаємо звідси, з цієї зачумленої церкви, ходімо разом до світла. Падре, в нас життя і молодість. В нас вічна весна, в нас майбутнє. Падре, зоря вже близько, невже ви не зустрінете з нами схід сонця? Прокиньтеся». Забудьмо страшні примари і почнімо нове життя. Падре, я завжди любив вас, завжди, навіть коли ви вбили мене. Невже ж ви б'єте мене знову? Господи, змилуйся наді мною, вигукнув Мантенелі. Артуре, у тебе очі, твоєї матері. Раптом запало мовчання, якесь дивне, довге і глибоке. В сірому присмарку вони дивилися один на одного, і серця їх заніміли від жаху. «Тобі нічого більше сказати мені?» – прошепотів Монтанелі. «Невже не залишиш ніякої надії?» «Ні. Мені життя потрібне лише для того, щоб боротися. Я не людина, я ніж». Дарувавши мені життя, Ви освячуєте ножі. Монтанелі повернувся до розп'яття. Боже, ти чуєш? Голос його завмер у порожній тиші без відповіді. В оводі знову прокинувся демон глуму. Гукайте голосніше, може він спить? Монтанелі здригнувся, немов від удару. З хвилину постояв, дивлячись прямо перед собою, потім сів на край ліжка, затолив руками обличчя і заридав. Усе тіло овода пройняло якесь тремтіння, і холодний піт виступив у нього на лобі. Він знав, що значить ці сльози. Він натяг на голову ковдру, щоб не чути їх, Досить і того, що він мусив вмерти. Він – такий повний життя. Але він не міг заглушити цих звуків. Вони дзвеніли в нього в ухах, віддавалися в мозку, колотилися в джилах. А Монтанеллі все ридав і ридав, і сльози в нього текли поміж пальців. Нарешті затих, почав витирати хусткою очі, не мов дитина, що перестала плакати. Коли він встав, хустка впала додолу. «Нам більше нічого говорити», – промовив він. «Ти розумієш?» «Розумію», – відповів Овід з тупою покорою. «Ви не винні». Мантанелі глянув на нього. Могила, яку мали незабаром викопати, не могла бути тихша, ніж вони. Мовчки дивилися вони один одному в очі, немов двоє, силоміць розлучених коханців, розділених перепоною, яку не перейдеш. Овід перший опустив очі. Він скорчився і сховав обличчя. Монтанеля зрозумів, що це означало йдіть. Повернувся і вийшов з камери. Через хвилину овід зірвався з ліжка. «О, я не можу! Падре, поверніться! Падре!» Двері були замкнені довгим повільним поглядом, обвів він навколо і зрозумів, що всьому кінець. Усю довгу ніч у дворі тихо шелестіла трава, яка мала незабаром зів'янути під ударом лопати, і всю довгу ніч ридав овід, лежачи сам у пітьмі.